Справді, якби зненацька з'явилася кінна частина більшовиків, то пішим повстанцям довелося би приймати нерівний бій. У житах, які сягали лише колін, від ворожої шаблі не сховаєшся. Надвечір заїхали у село Сопен, сам Городецької волості. Козаків розмістили по хатах, у хаті дяка зібралося чимало молоді і інтелігентів. Після вечері господар відкликав отама на орла у сторону до невеличкого гурту сільської інтелігенції. Разом зі своїми товаришами він запропонував Гальчевському очолити об'єднаний загін «Пугач не надається», – сказав господар «Він занапастив уже цілий відділ Ніхто йому не вірить і під його команду не піде Ми, як повстанчий комітет, визначили Пугача отаманом, а тепер відбираємо у нього командування Може, хтось би і зрадів такій пропозиції, але не Гальчевський Противник демократії під час воєнних дій Ледь стримуючи обурення, він холодно відповів членам повстанкому. «Панове, я гість вашого отамана. До того ж, я добровільно йому підпорядкувався, бо не знаю тутешнього терену і людей. По-друге, я не женуся за гонорами командування. По-третє, кожний отаман добрий, коли матиме добрих помічників. Таким помічником буду я. Зрештою, ставши командантом, Наробив би я й собі шкоди, бо стану ворогом Пугача і його прихильників, а він їх мусить мати. Врешті останній. Я не люблю призначення і усунення Отамана через повстанчий комітет. З моментом, коли Отаман обійняв військову владу, повстанчі комітети є допоміжними органами, тобто мусять виконувати накази Отамана. То не гаразд, коли від примхи комітету чи кількох його членів змінюються Отамани як рукавиці – «Я прихильник диктаторських методів у командуванні, і ваш виступ трактую як чорну раду». Дяк і його збентежені однодумці мовчки відійшли. На другий день у Сопені Отаман Пугач оголосив мобілізацію. Щоб родини козаків мали виправдання перед більшовиками, мобілізація проводилася нібито примусово. За тиждень мали вже 50 кінотників і 300 піших козаків. Але які це були козаки, дивувався Орел. Це просто хлопці, що їх зелений розум і несвідомість, небезпеки спонукали покозакувати. Бракувало їм морально-національної підготовки, володіння зброєю та й самого озброєння. Гальчевський зауважив Пугачу, що ця братія розлетиться в бродціч при першому бої. Ви, пане Сотнику, відповів той, помиляєтесь, я цих людей знаю. Буду побільшувати свій відділ до кількох тисяч, а потім зроблю загальне повстання і гайда на Київ». Безпідставні мрії Бердичівського Тамана не на жарт стривожили орла. Вони свідчили про неадекватність сприйняття пугачем ситуації, переоцінку себе і своїх сил. Розвідки доброї пугач не мав, не мав він і контррозвідки. Довкола вільно вешталися ворожі агенти. Навіть селянам було очевидно, що у Вінниці та Бердичеві не забули про повстанців І справді, одного дня в околиці села, в якому днювали повстанці, випірнуло кілька червоних кавалерістів Замість того, щоб законспіруватися, Почна казав гнатися за ними Це було настільки безглуздо, що радові козаки почали ремствувати. Завдяки дурній команді червоні виявили повстанців, а їм цього і треба було Ворожих розвідників так і не наздогнали, зате помітили кількох озброєних людей, які ремонтували ушкоджену телеграфну лінію. Вирішили зірвати злість за невдалу погоню на них. Вершники Грабарчука несподівано налетіли на робітників. В короткому бою шістьох зарубали, але один втік. В цій атаці повстанці втратили козака Семена. Наступного дня всім селом його ховали. Не встигли ще розійтися з цвинтаря, як прибігло кілька переляканих селян, і сповістили, що до південної околиці села наближається ворожий відділ. Яків Гальчевський попрохав Пугача, щоб той дозволив керувати боєм. Пугач погодився. Виїхавши на край села, Орел у бінокль намагався розгледіти колону, яка рухалася повз село на сам городок. Потім через Вістового наказав пішим козакам залягти між будинками в розстрільну, підпустити більшовицьку валку на віддаль 100-150 кроків і лише тоді сипнути по них вогнем. Сам з кіннотою сховався у долині біля шляху. Козаки в очікуванні бою тримали шаблі наголо. Дехто налаштував маленькі кавалерійські рушниці.